מזמור למד, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארומימך, אדוני, כי דיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי, שיבעתי אליך ותרפאני. אדוני, העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדבור. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קדשו. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי ולבוקר ריננה. ואני אמרתי ושלווי בל אמוט לעולם. אדוני, ברצונך העמדת להררי הסתרת פניך. הייתי נבהל. אליך, אדוני, אקרא, ואל אדוני אתחנן. מה בצע בדמי ברידתי אל שחת? הידך עפר? היגיד אמיתך, שמה אדוני וחונני, אדוני, היה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי, פיתחת שקי, ותאזרני שמחה. למען יזמרך כבוד ולא יידום, אדוני אלוהי, לעולם עודקה.